2019. április 16-a KED van, 5 perc reggel 7 óra. Ez a Kéffely minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és a János műsora verőfényben, de hidegben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A műsor 14 éven a nem, felette pedig csak igen korlátozott mértében ajánlott. Fél nyolctól elsőművon László nyolc után Györgyevics Beredek, fél kilenc után Nemes Gábor. Ez a 25 perc a miénk. azt kezdünk vele, amit akarunk. 061 489, 0999 és 06367 161. és 063677 There to touch Do they want to be us? So much. Barbarians, traitors, the rebel. Listen to the roaring of this fierce force under the flag of victory and freedom. Jó Hát én néztem te, tegnap a notabem végését. És ezt a, azt nem értem, hogy mi, miért nem... Beszélni, hogy miért nem mindjárt a, a repülőgépről oltották, repülőgépről El, elmondták, oldották. szakmailag, ezt nem találták, alkalmasnak. Azt gondolom, hogy tegnap, tehát amikor arról beszélünk, vagy arról beszélnek, vagy arról fog beszélni, hogy mit keltett bennünk az a látvány, amikor láttuk, hogy igen Notre -Dame. Akkor mindazok, akik egyébként kommentekben sorosoztak, migránsostak valamint, hogy a tűzoltók és Donald Trump mit gondol az oltásról. Szóval, hogy ezt a kettőt, ha megtennék, hogy külön választanák, azt megköszönöm, de... 89099 és 0630 egy Figyelek bármire! A gondolataim nekem is tegnap este után Notre Dame körül jártak, Bármilyen témában telefonálhatnak 061-48-9 099-9 és hat egy, Ma a 2019. 16. a kedven és 10 perccel múlott reggel 7 óra. Három perc múlva lesz 4 8 061 489 099 9, 9 és 0636 77161. A zenei választék kínálat ízé megfelelő rész aláhúzandó ne befolyásolja önöket, hogy telefonáljanak-e vagy sem, telefonáljanak, ha van mit mondaniuk. 061 48 9 és 06 Elsimon, Gyorgyjevics, Nemes Gábor, és aztán sokkal Később búcsúzom. Holnap lesz Kejfejen, Csitörtökön, pénteken és a jövő éten hétfőn nem. 061 0999 és 0630-677-1161. Ma a 2019. április 16-a van, perccel múlott 418, <coughs> ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János műsora. Bármilyen témában szívesen fogadom a telefonjaikat, függetlattól, attól, hogy az apropótól adott esetben önök vagy én eltekintettem, vagy eltekintenék, vagy eltekintenénk, vagy eltekintenétek, vagy is egyáltalán. 5 perc szóval lesz, fél 8. Njából 5 per szóval felívom, elsi malászlót, aztán Györgysben Edek Gábor és elköszönés, holnap is többé kevésbé tele vagyunk, fél 8-tól Bácska, János 8-tól István fél 9 tól Intermontás Zsolt 9-től. Csütörtökön pénteken és a jövő héten hétfőn nincs érő levonyolítás a Kejfej Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma a 2019. április 16-a, KED van, 5 perc múlva lesz föl 8, hideg van, de lesz melegebb, tavasz van, verőfény. Ez a kéfe Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes ha hallgatók is a hallgatók és fiala János műsorra, a zene neve folyásolja önöket, vagy ha tetszik, befolyásolja önöket, meg fölrészt két telefonszámon tudnak elérni a felhívják 061 489 999, és 063677161 Kis csönddel segítek, hogyha netán hogy könnyebb telefonálni. 4 percük van, ha bármit szeretnének tudatni velem. Ma egyik beszélgetés sem interaktív. 9 óra után már nem lesz sok idő, vagy 9 óra környékén. 061, 489 099 és 0367 egy Frank Ravel, Foré. Sati. Leibach. Ők adták a mai műsor zenei gerincét. 1 perc múlva 0.58 061 489 0999 és 1161. Figyelek, ha van mire. Kicsang. Lehet? Hát... Jó. Két öt percet. Addig nem szól zene. Nem kell, hogy befolyásolja önöket, hogy komoly zenével nem kell. Nem kell, nem lehet, nem szabad betelefonálni. 7 óra 33 perc van. 0614890999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. gondolom, hogy a párki tűzvész, vagy tűzeset miatt van ez uh -huh. a hangulat. Hát bennem igen. Hogy másban mi van, azt nem tudom. Igen, igen. Hát aztán ebben találkozott a, az érzéseinkben találkoztak. Ez borzasztó, hogy egy ilyen őrült régi valami, ami az emberiség múltját őrzi, nem tudom mióta. Nem is a turisztikai látványosságra gondolok, hanem eleve magában a, a tényre, hogy, hogy egy rendkívül öreg olyan valami tönkre, ami pótolhatatlan. És, és azt gondolom, ebből tanulnunk kéne, nem csak olyan szempontból, hogy több tűzoltók jár, hanem arra gondolok, hogy jobban meg kéne becsülnünk azokat az dolgokat, amiket nem lehet pénzzel pótolni. Mert Én... azt hiszem, hogy ezek, bocsánat. Én... Oké, figyelek. Én csak azt akartam mondani, hogy ugye sok mindent lehet pénzzel pótolni, valószínűleg újra fogják építeni a templomot, de hogy azokat pacsorok, azok a azok a képek, azok az emlékek, amik lehet, hogy tényleg több száz lehet, nyilván több száz éve nem lehet pótolni, ez olyan, mint egy öreg fa. Egy öreg fát nem lehet pótolni pénzzel. És hát sajnos ez egy nagyon szomorú esetén, azt gondolom, hogy itt teljesen vallástól és minden hozzáástól függetlenül És attól függetlenül, hogy nem Magyarországon történet, ez, ez egy olyan katasztrófa, amit nagyon nehéz. Normálisan fel, nem is tudom. Vagy nem. Maradjunk itt te nem is tudom, Köszönöm, hogy telefonált bárki más. -9 -9 06 1, 4, és egy, egy, Én csak azt tapasztalom a mai két telefon alapján a saját szövegemet hadd had ebből ki fölött mondjanak önök véleményt, vagy ítéletet, nem tudtak úgy megnyilvánulni, hogy nem mondtak volna valami olyasmit, ami az én számomra nem volt odaillő. Vannak szituációk, ahol a nagyon gondosan megválasztott szavak, vagy még inkább a csönd, esetleg a zene tud valamit elmondani. A mai két telefon jó szándékáról, vagy két telefonál a jó maximálisan meg vagyok bizonyosodva, mondanó gyarlóak voltak mint mint 061 489 és 0367 egy Figyerek! Várok! Senki? Három a magyar igazság alapján, még elsim László előtt, akkor még valaki. 061 489 0999, és 063677 Jó reggelt. Jó reggelt! Nem tudom, ez ugye... Jó reggelt! Nem tudom, ez magáról, hogy ez elsémon mit képzel magáról, megvárakoztak bennünket. Ez nem lesz persze hosszabb, mint ez júmelem. Ezt kerüljön zárójelbe, még egy harmadik telefon. Danke. Mi szállik ilyenkor? Nem. Lehet? Most már adásban vagy. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Én nem tudom, hogy tegnap hogyan bukkantam a Notre Dame tüzére, onnan nem eresztettem. Ha azt kérdezed, hogy mi járt a fejemben, szívesebben hallgatok, mint beszélnék, és az, ami bennem most van, mint műsorkészítő, az sokkal inkább arról szól, hogy akik megszólalnak, milyen mértékben vallanak arról, hogy gyarlóak, miközben apám latinul is tudná mondani azt, amit én csak magyarul, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, alig találtam olyan megnyilvánulást számúra egyébként komolyan vehető emberektől, amitől ne borzattam volna el, de közel se annyira, mint attól a tűztől, amelyet tegnap láttam. Hát rendszeretes volt. Én, én, én tegnap este a, az egyik lányommal, a, a pesti, ugye a színházban voltam, ezt a délszláv fekete komédiát néztem meg, amit pénteken mutattak be, végtelen nyugalom, hogy olyan még az a címe egy nagyon brutális uh, darab. Na minden esetre az ember onnan kijött uh, leforázva egyik oldalra, másik oldalra meg sok-sok uh, nem is nevetés, nem röhögés után. És, uh, és amikor ki, kilépek, akkor bekapcsolom a telefonomat, és jön az kollégáimt az üzenet, um, ilyen politikai stáb listánkon, hogy égen a notra De Azt hittem, hogy valami fekete komédia, valami fekete vicc, Humor folytatódik tovább, és akkor néztem meg a írásokat, hát brutális volt, és uh, még éjszaka is többször ránéztem a fotóösszeállításra, hogy hogyan alakult és változott a kép. Nem, nem, nem tudom, mit mondani, szerintem ez, ez döbbenetes. És valamiért, tudod, nem akarok maraságot uh, mondani, de valahogy miért intuitálnak érzem a dolgot. Igen. Tudom, hogy tessék? Igen, mert mennyiben? Hát intőjelnek érzem azt, hogy az európai kereszténység egyik legfontosabb szakrális helye, leglátogatottabb, legismentes szakrális helye az, az tűzmartalékává válik, vagy majdnem azzá válik. Óvattal, úgy, véletlenül mi is abban a sorban kerüljünk, akiket az elején, hát ha nem is megszóltam, de nem biztos, hogy pozitív értelemben említettem. Nem. Milyen szempontból intőjel? Nem akarok Hadd had, had segítsek így, neked. Már épp, pillanat, hadd az ember életében. Segíts. Um, akkor egy hozzám közelebb álló emberrel segítek neked, mert uh, van olyan, ami ki nem áll hozzám közel, és hát, olyasmit mondanék, ami nem biztos, hogy most szerencsés lenne. De itt van Kezdhelyi András. Hajdan volt tanácsadó. Tegnap 23 óra 47 perckor közzétesz egy nagy valószínűséggel a Dresdai bombázás után való képet, amin a következő szöveg áll, akármi is lesz, ennél jobb lesz. Figyelj, Laci, én Frankon azt mondom neked, és a Frankont most átgondoltam. Nekem azt hiszem, hogy Keszthelyi András ismerősöm, igen. Most kétszer is meggondolom, hogy tényleg ismerősöm -e. És ha azt kérdezed, hogy ez nem túlzása, akkor azt mondom neked, hogy oké, okay, leülök a kezdheivel, beszélgetek és majd ismét bejelölöm. Vagy ű bejelöl, én nem nagyon szoktam bejelölni embereket. Vannak olyan pillanatok is, ami kettőnk rádiós párbeszéde is ugye így indult, amikor te hajlandó voltál valamin elgondolkodni, amin pártbéli nem. És itt pedig van egy felirat, akármi is lesz, ennél jobb lesz, egy fényképpel, amit csak többé-kevésbé azonosítani lehet, hogy ez valószínűleg Drezda, és akkor azt mondja az ember, hogy mi van, hogy tessék. És ezt rakom az intőjel mellé. Értem, amit mondasz. És, és az intőjel és a véletlen között most olyan mérvű távolság van, hogy azt nehezen tudnám érzékeltetni. Nem azt mondtam, hogy véletlen, de talán véletlen. Talán hanyagság. A hanyagság is a ha véletlen nem ugyanaz. De figyelek, nem akartalak letorkolni. Nem torkoltál, és értem is, amit mondasz. Tehát, hogy, hogy, és azért mondtam, hogy nem akarok ilyen. De mégis elkezdted fejezni? ez Nem, de nem akarok ez, ezoterikus dolgokat hallani. Meg az ember egy pillanat alatt belecsúszik ilyen őrültségbe, amiket a mozibban a szórakoztatónak talál, mint amilyen a. A, a Da kód és egyébek, tehát amik nyilvánvalóan hát, uh, vicces, vicces dolgok. Csak, csak az ember, hogy így nézi azt a hatalmas templomot, a videófrövételeken, meg a fényképeken, ahogy ég, ahogy lángol, szóval rettenetes érzése támad, Főleg az, hogy azért mégiscsak a mi keresztünk kultúránkban a, a, a templom, az menedékként is szolgált. Ahova, ahova Bármikor be lehetett élni. Ez, ennek a lángolása, az égése, ilyen szimbólumnak, ami ráadásul uh, a világ egyik legismertebb uh, uh, szimbolikus tere vagy szimbóluma ilyen értelemben. Ennek a lángolása, hát az nagyon-nagyon rossz érzéseket kelt az emberben. Ezt megértem. Uh... Nem feltétlenül kell, Mindenkinek kommentelnie valamit, vagy posztolnia nem valamit. Is, de nem. Nem, pontosan ez van, én a magam részéről csak azt tudom neked mondani, hogy néztem, és időnként felhívtam a barátnőmet, hogy ő is nézi Ilyen kétszer fordult elő még az én életemben, amikor kigyulladt a, a, az aréna, mint nem arénának hívtak akkor, nem tudom, a Budapest sportcsarnok, mert Igen. azt konkrétan az RKM-ről láttam a másik és pedig a volt. A másik az, a a másik az ikertornyok volt, ha, amikor én is az acélbandival beszélgettem, az nap, ha Tepes, koncert volt, és azt mondta, hogy bazd meg, le kell, hogy rakjam. Uh, nézd a cnn mondta még, nem hmm. tudom már, hogy akkor miért beszéltem az acélal, elnézés a csúlyos szavakért, bekapcsoltam, és onnantól kezdve nem eresztett. Na, engem felé az egyik barátom emlékszem, és azt mondta, hogy gyorsan menj haza, azt mondja, ez tényleg így volt. Én a boltban állok sorba, rist és konzervet veszek. Mondom, miért? Mert kitört a világháború. Ez komoly. Jó, csak egy csó ember. Hazamentem, és órákon keresztül nem tudtam fölkelni, a CNN-ről néztem. Egyébként még egy ilyen élményem volt, pedig akkor még nem voltam igazán felnőtt, az a Csaúseszk házas kivégzése volt az a pár, amit ugyanígy néztem végig, döbbenten a tévé előtt, uh, egyenes közézítésben. Nagyon hát. érdekes, amit mondasz, mert um, csak meg kell, hogy találjam, szóba hozta a 24.hu uh, Hoppál Pétert, aki Zsöszvi Notre dame írt ki, és arról ment a polémia, hogy vajon ez egy megfelelő megjegyzése. És aztán én a barátnőmet, aki francia kultúrájú, nem úgy, mint én, és aki azt mondta, hogy szerinte a jösvi, az sokkal inkább emberekkel, semmit intézményekkel kapcsolatos, és azért érdekes, az egész problémakör, vagy kör, amiről beszélünk, mert valójában eltávolodva az eseménytől egy viszonyrendszert építünk azokhoz, akik a történés kapcsán megnyilvánulnak. Ami persze az egész életünkről szól, hiszen meg annyiszor ilyen mondiner szituációban e, vallunk a létezésünkről. Azért hallgatott, mert nem igazán tudok most ehhez hozzátenni. De közben így van. Tessék? De közben így van. Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát itt van előttem Hók Pál Péternek a, a Facebook oldala Je suis Notre-Dame, Szabó Lőrinc hazám keresztény Európa és fényképek és természetesen teljesen esetlegesek a választásaim. Ami engem a leginkább elborzasztott az teljesen egyértelműen arra is más hívta fel a figyelmemet egy Facebook ismerősöm ez Sajnos a pestis Srácok Magyarok nagyasszonya, a Varga bíró Tamás írása. A műsor korhatáros, még nem tudni mi okozta a tüzet, valószínűleg baleset volt, ilyen és hasonló kommentárok láttak napvilágot az elmúlt percekben, amikor a szűzanyáról elnevezett Párizsi Miasztúnyi Székesegyház a francia katolicizmus egyik legfőbb ékés jelképe felgyulladt. A lángokat még mindig nem tudják megfékezni, hogy az emberi brutalitás sem. Mi más is lehetne a tűzok, amit a hibás fajlemek, meg a repedéseket pótolandó gyullékony anyagok, például pár héttel az európai parlamenti választások előtt, aki mást feltétel az legalább annyira bűnös és rasszista, mint aki elítéli azt a szegény fiatalembert aki nemrégiben a Párizsi metróban késsel hadonászva üvöltötte bele a hitvallását az éjszakába, miszerint szerint Muslim, I kill all the Catholics, azaz muszlim vagyok, megölöm az összes katolikust. Mi más is gondolhat az ember, mint hogy véletlen baleset volt, amikor Párizs toleráns baloldali polgárai így vélekednek a közösségi oldalakon, égjen el minden templom és benne minden keresztény, és így tovább, és így tovább. És azon gondolkodom, hogy Varga Bíró Tamás blogját vajon miért hozza le, a pestis Nem tudom, reggel én is néztem, én is szembesültem ezzel. Nem tudom, igazság szerint. Hát arra azért nagyon, nagyon kíváncsi voltam már tegnap este, hogy elindulnak olyan találgatások, hogy valaki valami migráns szándékosan nyitotta el föl. Miközben a híradásokban permanensen azt hangoztatták, hogy erre semmilyen bizonyíték nincsen, és egyfolytában az ellenkezőjéről beszéltök. Hát nézd, hogyha ez igaz lenne, akkor abból annak beláthatatlan következményé lennének. De hát mindenféle rémhív és is beláthatatlan következményé Pontosan erről van szó. Néztem egyébként teljesen mérvadót, tájékoztatókat az esetről, és néztem a kommentelőket. A kommentelőknél ott volt arra az igény, amit te megfogalmaztál, miközben a cikkben egy tízes skálán egyesre sem volt benne az a tartalom, amit egyébként felgyújtottak a kommentelők. Mindig az jár a fejemben, tudod, Laci, amikor Orbán Viktor az első Irakban meghalt polgári személy kapcsán aki talán egy ilyen üzemi vécéket, vagy vécéket, el fel állítható WC-ket karbantartó magyar személy volt, és azt mondta Orbán Viktor, akkor ellenzéki politikus volt, hogy most mindenféle politikai találgatások és politikai csatározások helyett a gyászé, az idő és a hallgatásé, ez talán tíz éve volt, vagy talán több mint tíz éve, tíz év. Nem tudom pontosan. Ez ma már nincs, és azt nem mondom, hogy jobban elborzat, mint a Notre Dame tüze, de a Notre Dame már rég nem ég, amikor a kommentelők még mindig gyújtogatnak, és gyújtogatásra való felszólítás és szítás van bennük, és nem gondol, tehát valahogy bármennyire is közhelyesnek tűnik, úgy tűnik, hogy a Notre Dame-ot könnyebb volt eloltani, mint ezeket az embereket az indulatukat illetően. Hogy viccelődnek, vagy sem, számomra közömbös, aki ezzel viccelődik, az számomra egy fa, apostrof fej. Ezen gondolkodom. Nincs, nem tudok mit tenni, de a pestis rácokat törölném Átmenetileg. Tehát azt mondanám bárki is, a tulajdonos, hogy most a pestis rácok. Tudod, mint amikor, nem tudom, a kézilabdában két perces kiállításban. Visszajöhet. Nem azt mondtam, hogy véglegesen. De kiírta magát azok közül, akiket ilyenkor az ember elolvas? A hétfége megnéztem a Brexit című játékfilmet. Láttad? Mi a címe? Brexit. Láttam. Nagyon érdekes. Nem mondom, hogy ez a, hogy ez a legjobb politikai filmje, de minden esetre nem érdekes az, hogyha földolgozza az elitelenes tömegek Ciózisát. És ahogyan ezt az elitelenességet ki lehetett használni egy kampányban. Jö, nekünk, Laci, kampánya... nekünk Laci értelmiségeként nem ugyanaz lenne a dolgunk, mint a tűzoltóknak a notre dame De igen, de most tulajdonképpen ez, ez egy nagyon összetett dolog ez, a, ez a, az egész, mert, mert miközben azt gondolom, hogy a, a Brexit rendkívül sokat ártott az Uniónak, rendkívül sokat ártott az Unió gondolatának, akközben valahogyan az az érzés, ami mögötte volt választó oldalról, és az a figyelmeztetés, ami ebből következik, az, az egyrészt megszívjelendő, másrészt rendkívül, rendkívül fontos. Tehát De hogyan kell a Brexit nem... és a Notre Dame egymással? Nem a Brexit meg Notre-Dame egymás mellé, hanem arról beszéltél, hogy milyen módon oltuk, oltják a tüzet, vagy nem oltják a tüzet bizonyos megszorlások. Tehát tulajdonképpen a... Jó, de ne felejtsd el, hogy a Pesti srácok a notre dame írt a Brexit című film, pedig nem a notre szól. Tehát most egyel oldalt. oltalt. De azért sasszésztem oltalt, mert, mert arról beszéltél. Azt mondtam, hogy, hogy, tülön... hogy két perces kiállítást jár a Pesti srácoknak, és akkor egy tízes skálán tízesre voltam jó indulatú. Na jó, rembe. Nem, Laci, figyelj, vannak szituációk. Én a Király Julival egyebek közt így rúgtam össze a port, amikor meghalt az ő édesanyja, az rám egészen rettenetes hatást gyakorolt, és amikor meghalt az én édesanyám, valahogy összekötöttem a kettőt, felhívtam telefonon, és ő valami egészen másra reflektált, és arra gondoltam, hogy aki ilyenkor egészen másra reflektál, avval aztán később volt még egy bátortalan próbálkozásom, de vannak olyan szituációk, tehát amikor én tegnap láttam a térdre esett franciákat, francia szent énekeket énekelni, meg sem tudom ítélni, hogy azok francia szent énekek, elhiszem, mert nem értek hozzá, akkor ugyanazt éreztem, mint a Notre Dame láttán. Tehát az, az katartikus élményem volt, a hátamon futkározott a hideg, mint hogyha egyébként egy műalkotást láttam volna, mint mintha az Isten teremtett volna valamit, de aztán fölnézel, és csak azt látod, hogy egy oratórium volt vége, darabnak jönnek ki, nem pedig arról van szó, hogy valami tényleg jóformán szénné ég, és ezt váltja ki az emberekből. Ezt éltem meg. És amikor azt látom, hogy másokból mást vált ki, akkor természetesen próbálom őket megérteni, de van egy olyan pillanat is, amikor az ember azt mondja, hogy azért van a gyázban egy olyan pillanat, ahol nem játszunk se sem se muszlimokkal, se Kerozinnal, semmivel, se nem tudom ezt jól elmondani, csak rosszul. És lehet beszélni korszellemről, lehet beszélni a nagybianka szoknyájávaló fényképezésről, de. Igen, ja én... már, hagyjuk már. Jó, csak hogy mondjam, a, a, a, a jó ízlés a nagybianka esetében azért nem jön most szóba, mert a Notre Dame fölírta. Egy olyan alap került elő, amely most a nagybianka szoknyáját nem, nem teszi lehetővé megítélni. Na. Csak azt látom, tudod, hogy a Közi, politikai közillető, közillető nagy kérdéseit érett, tehát jó, A, a, politi a politikai szükségszerűség ma olyan mértékben írja fölül a hétköznapi életünk racionalitását, így került elő laci. Engem nem érdekel az, hogy a hallgatóim egy része, milyen véleménnyel van rólad, egészen addig, amíg mi ketten úgy tudunk beszélgetni, és úgy tudunk kapcsolatot tartani, beleértve, hogy olyan dolgok történnek, amelyek nekem nem tetszenek, neked nem tetszenek. Szóvá tesszük, amíg azt akarom. De amikor a hétköznapi politikai életben azt látom, hogy gond nélkül legyalogolnak dolgokat euh, politikai haszonszerzés érdekében, akkor meg annyi kis notre dame látok, és ezt törlöm, nincsen meg annyi kis Notre-Dame. Csak úgy elgondolkodom, tudod? Hát igen. Igen. Maximálisan megértek. Bajban ismerszik meg a barát, és a Notre-Dame égése, egy szimbolikus körben hoz elő barátokat és ellenségeket, vagy nem barátokat, hiszen a Notre Dame nekem, én nem vagyok francia, nem vagyok katolikus a szónak abban az értelemében, hogy az valami szimbólumot jelentenek, nekem, az mást fémjelez, de valamit fémjelez, és aki ezt meggyalázza, más értelemben veti ki magát abból a halmazból, ahova én tartozni szeretnék. Így jön elő a nagybianka, így, így jön elő meg annyi más dolog, aminek kapcsán permanensen szeret, permanensen tartozom különböző halmazokhoz, és permanensen lököm ki onnan azokat, akik nem odavalók, és permanensen löknek ki engem mások, míg aztán az ember talál magának egy olyan halmazt, amiben otthon érzi magát, vagy marad egyedül. hát az is Úgy látszik ez a mai reggel a hallgatás műsora. A jövő héten kedden fogunk akkor legközelebb találkozni. Köszönöm szépen Laci. Én is köszönöm. 6189 099 és 0367, egy egy. Néhány másodpercet adok bármilyen reflexióra zene nem lesz. Csúszom ki az időből. Így aztán. Óvattal kell lennem. Csak a bárki bármit akarna jelezni. 061 és. 9 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Ön az édesapjától hallhattam, még az édesanyánktól tanultuk. Ez volt a közmondás. Ez volt a közmondás, de közben ugye benne itt van most a tartalom. Mögötte El Simon, én Keszthelyi András, Varga Bíró, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a Pesti srácokban megnyilvánló fafejet. Csak ennyit szerettem volna. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Három téma foglalkoztatott ma, amivel beszerettem volna telefonálni, de egyrészt uh, ugye a Notre-Dame minden fölül írt, másfelől pedig a komoly zene is tiszteletben tartja az ember ezt a dolgot. Volt két betelefonáló, de ha rangsor kell tenni a, a borzalmas... Ott még feltételezte ön is a jó indulatot, hát elsimonnál nem lehet feltételezni ilyen prosztomódon módon ehhez a tragédiához, és rendszeresen, mert ha egyszer-egyszer előfordul, de mindig tudja ezt megbeszélt időpont, hogy mikor van, és időt kér, és meg, megváratja a hallgatókat. Hát ez egy, ennek a napon különösen... Ne, nem tudta, hogy mi az oka, tehát a, ha mondandója nem tetszik, tudomásul veszem. Ha a csúszást szólja meg, én tudom mi az oka, nem tudja, én elfogadtam, van ilyen... Hozzátéve, hogy nagyon magasra van rakva a léc, és ez is egy nagyon rossz fogalmazás, a Notre Dame tűzesete kapcsán azt mondani, hogy magasra van téve a léc, a megszólást illetően, hát ha más műsorban hallanám, és nem hallattam volna az egészet, azt mondanám, hogy mi van, hogy tessék. Egy vagy két telefonálóra, ha nagyon rövidek, még van idő, de megértem, ha nem telefonálnak. És megértem azt is, a telefonálnak. Ma reggel e tekintetben megpróbálom a normál zenei áhangot jelenteni, mert képvisel nem lehet. Ha nem sikerült volna, súlyos a kudarcom. Ezt önök fogják eldönteni, nem én. Én csak a szándékomról szerettem volna tanúbizonyságot tenni, ami egyébként teljesen fölösleges, hiszen ezen szabak nélkül is ezzel próbálkoztam. 061-489-0999 és 0636771161 először. 0614890999 és nulla hat 0614890999 és nulla senki többet? Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Moon jae elnök közölte, hogy kész bárhol, bármilyen formában találkozni Kim Jong-un és a koreai vezetővel. Mon egyúttal üdvözölte, hogy Kim újra tárgyalna Donald Trump amerikai elnökkel. A dél-koreai vezető tanácsadóinak elmondta: Úgy véli, eljött az előkészületek és az észak-déli csúcs találkozók ideje. Kim a legfelsőbb népi gyűlés múlt heti ülésén felszólította az Egyesült Államokat, hogy változtasson hozzáállásán a nukleáris leszerelési tárgyalások folytatása érdekében. Nicolás Maduro venezuelai elnök bejelentette, hogy csaknem egy millió fővel növeli a népi milícia létszámát, az év végéig írja az MTI. A közvetlenül az államfő irányítása alatt álló milíciának jelenleg valamivel több mint két millió tagja van. A félkatonai szervezetet Hugo Chávez néhai venezuelai elnök alapította 2008-ban a biztonsági erők kiegészítéseként. Maduro arra buzdította a milícia tagjait, hogy vegyék ki részüket a mezőgazdasági termelésből. Az élelmiszer és gyógyszer hiány miatt több mint 3 millió venezuelai hagyta el hazáját az elmúlt években. Hogy miként fizeti majd az embereket nem tudni, mert az előrejelzések szerint az országban ebben az évben 10 millió százalékos lesz az infláció. Visszaköltözhetnek otthonaikba az egykori fukushima közelében lakók. Nyolc évvel ezelőtt telepítették ki őket. A nemrégiben született döntés egyelőre csak Okuma kisvárosra, annak is csupán egy kisebb részére vonatkozik. Okuma is beleesett abba a több száz négyzetkilométeres területbe, amelyet a 2011-es baleset után kiürítettek. Akkor egy erős földrengés után egy szökő ár rongálta meg az atomreaktort. Azok az áramfejlesztők mentek tönkre, amelyek a reaktorok hűtéséért voltak felelősek, ez pedig beindította egy sorrobbanást és olvadást, ami nagy mennyiségű radioaktív anyag felszabadulását okozta. Egy most kiszivárgott tervezet szerint a 18 éven aluliak online biztonsága érdekében szigorításokat vezetne be Anglia, írja BBC. A tervezet szerint az érintett korcsoport nem lájkolhatna a Facebookon és az Instagramon és tilosak lennének az olyan aktivitás ösztönzők is, amik arra késztetik őket, hogy több időt töltsenek online. A tervezet összesen 16 olyan szabályt állítana fel, amiben szabályoznák, hogy a 18 év alatti regisztrálóknál a biztonsági Be? és adatvédelmi beállítások alapértelmezetten a legerősebbek legyenek. a beszélgetést a Városligi Ezzéértét támogatja a vonalban. a Javis, Benedek, köszönöm szépen az eltérő időpontban való rendelkezésre állást. A Notre Dame tüze a legkülönböző módon foglalkoztat. Nyilván hogy a való beszélgetésben úgy foglalkoztat, hogy miközben múltkor arról beszélgettünk, hogy a Nemzeti Galéria mennyiben egy olyan lendű építmény, amelyben egyébként sérültek egy közlekedése egy tízes skálán, nem tízesre megoldott, és bennem csak ott volt az az érzés, hogy az ennek kicsi a valószínűsége, hiszen egy ilyen építmény, amit most építenek, az kicsi a valószínűsége, hogy ilyen követelményeknek ne feleljen meg, de hát annyi mindent olvas és tapasztal az ember. Itt van a hármas metro, ahol majd utólag fognak különböző berendezéseket beépíteni, de... A Notre Dame tüze a városleges projektet illetően úgy jutott az eszembe, hogy mennyire fontos természetesen nagyon ezeknek az épületeknek a tűzbiztonsága, és akkor beszéljünk néhány mondatot azokról a biztonsági és úvintézkedésekről, amelyek víz, tűz, elemékárt illetően ezeket a készülő építményeket illeti. Nehéz kérdés, hiszen egy alapvetően megrendítő esemény ez hiszen minden európai kultúra ember számára, amikor Párizsban a notre -Dame az európai kultúra fellegvárának egyik jelképét látja lángokba állni, és nyilván elgondolkodtatja az embert, legyen építész vagy, vagy ingatlanfejlesztő, vagy bárki. Hát annyira képettem. így, hogy ugye mutatják fölülről ezt az egészet, és akkor az ember látja azt. Én sok mindenre emlékeztem, és sok mindenre nem. De ugye ott az egyik oldalán hát egy, egy, egy szűkebbnek tekintett utca választja el nagyobb lakóépületektől. Ugye azt olvastam, hogy körülbelül ezer embert evakuáltak, amely azért nem egy kis szám, tekintettel azokra a viszonyokra, ami ott volt. Uh, ugye itt az embernek nem csak a tűzút az eszébe, hanem ugye az, hogy az út az hogyan biztosítható ahhoz, hogy oda tudjanak menni. A tűzcsapok, az, hogy ilyenkor uh, mondjuk egy, egy műemlék esetén egészen mások a, a biztonsági szabályok, tehát az, hogy egy új építménynél milyen berendezések vannak is a Notre Dame, tehát ez valószínűleg nem összehasonlítható, és így aztán ezzel nem is próbálkozom, de hogy... Uh, amikor készülnek ezek az építmények, és lehet tudni az informatikai rendszerükről, vajon erről a rendszerről mit lehet tudni, beleértve hogy az informatikai rendszer milyen mértékben készül fel arra, hogy különböző problémákat elhárítson, illetőleg, hogy különböző problémákkal kapcsolatban megfelelő helyen villámgyorsan vészjelzéseket adjon le. Sajnos az emberiség történetében az építés és a pusztulás és a pusztítás az mindig kéz a kézben jár, tehát ez, ez egy elkerülhetetlen folyamat, de nyilván amikor az ember ikonikus középületek megépítésén dolgoz, dolgozik és egy-egy ilyen pillanat éri őt, mint a tegnapi Notre Dame tűz, akkor azért végig gondolja, hogy vajon ezek az épületek az örökké valóságnak készülnek-e, vagy pedig nem. Ugye a Notre Dame azért az 1100-as évek közepén kezdett épülni, és jól tudom, majdnem 150 évig épült, mire elkészült. Nyilván a Párizsi városnak a szövete egészen más volt akkor, Igen. mint a jelenben, hiszen gyakorlatilag a város körben ütte. ugye Nem tudom, hogy esette róla szó itt az elmúlt időszakban, de azért fontos tudni, hogy Notre-Dame egyszer már majdnem teljesen megsemmisült ugye a francia forradalom időszakában, és akkor is utána majdnem 30 vagy 40 év kellett, míg az épületet egyébként újraépítették teljes egészébe. Úgyhogy az a Notre-Dame, amit mi az elmúlt időszakban megismerhettünk, az már egy újraépített Notre-Dame, szerencsére az eredeti tervek megvoltak. Ugye nem példani hogy ez a Városliget történetében sem, tehát ha az egykori közlekedési múzeumnak a ferencféle erőzi terveire gondolunk, ami alapján most újra épül a közlekedési múzeum. Ugye az elmúlt évtizedekben nem azt az épületet ismerhettük meg, hiszen a II. világháborúban olyan súlyos károkat szenvedett az épület, hogy nem is lehetett teljesen helyreállítani, hanem csak toldozták, foldozták az épületet, vagy ugyanez a helyzet az egykori Olofpáme házzal, a Mileneum házával, ami 1885-ben szintén tervei alapján, aki ugye a Márnak volt a főépítéssel és jellemzően pályaudvarokat tervezett, építette ezt a, ezt a fantasztikus épületet, majd aztán az évtizedek alatt az épület pusztult, új funkciókat kapott, átépült. Tehát tegyünk egy pontos veszőt, aztán visszatérhetünk, vagy egy gondolatjelet az inkább ide. Azt szeretném tőled megkérdezni, mondj egy épületet találomra a ami ami majd lesz. Találomra. Néprajzi Múzeum. Néprajzi Múzeum. Azt kérdezem tőled, a Néprajzi Múzeum mondjuk lesz meg 2021? 2021-ben itt el okay. Mikor lesz annak az első uh, renoválása? Hát nagyon jót kérdezel, nem tudok erre válaszolni. A, a, a Akkor, amikor te egy ingatlanfejlesztő vagy, a te ingatlanfejlesztésednek mennyire része az, vagy kell-e, hogy a része legyen, hogy felhívód az építkezők és az építetők, de, a, tehát, a, tehát annak a közösségnek, am, amelynek te vagy a, az ingatlan fejlesztő a figyelmét arra, hogy ennek a karbantartási munkáit hogyan kell időben megvalósítani ahhoz, hogy az az épület maradéktal be tudja tölteni a hivatását, független attól, hogy az múzeum vagy lakóház. Én azt gondolom, hogy itt két dolgot kell különválasztani. Ugye én alapvetően az az... arra utalok nyilvánvaló, hogyha azért ez a renoválási munkálat nem lett volna, de innentől kezdve történelmi életlen, úgyhogy be se fejezem mondatot, de erre utalok nyilvánvalóan. Nem, értem, abszolút értem, abszolút értem a kérdést. Az új épületeknél azért két dolgot el kell különvítenünk. Az egyik az ütemezett karbantartás, tartás, amit természetesen az üzemeltetési életszakaszában az épületnek tervezni kell, és nem lehet kisborolni ahhoz, hogy időnél gyorsabban ne avuljon. Ugyanakkor a technológiai fejlődés és a, a, az elvárások egy épülettel, egy intézménnyel szemben, azt tudom mondani, hogy azért egy belátható időtávon belül megváltoznak. Tehát, hogyha például a plázaépítés első hullámára gondolom Budapesten, hogy most szándékosan nek középületeket, de Igen. nagy és mindenki által ismert épületeket emeljek ki, Ugye a Duna plázának, vagy a Pólus Center, ez a kettő volt az első, ami megnyitott, ha jól emlékszem, talán 96-ban, vagy 97-ben itt Budapesten, és aztán sorra nőttek ki a plázák a földből és ez nyilván most itt egy szubjektív értéki következik, azért azt érezzük így 20 év távlatából, hogy ezek az épületek mostanra elavultak, nem ezt várjuk egy, egy épülettől. Azoknál a plázáknál, ahol megtörténtek az átalakítások és a karbantartások, mondjuk például a Monpark ilyen, ahol folyamatosan figyelnek a bérlői mixnek az alakulására, illetve az ütemezett átalakításra és felújításra, ott nincs egy korszerűtlenség ilyen de mondjuk a a Mamut esetében, és elnézést kérek az üzemeltetőtől és a tulajdonostól, ott, ott nem érzékeljük ezt a típusú változást, és ott azt látjuk, hogy az idő elmúlik fölötte, nem beszélve a Dunaplázáról, vagy még inkább adott helyzetben a pólus -centerről. És ez most szándékosan nem kritika, csak azt kell érezni, hogy egy 10-15-20 év azért megváltoztatja a felhasználói szokásokat, és nagyon nehéz ezeket az épületeket adott helyzetbe utána programozni azoknak az elvárásoknak, amik menet közben megfogalmazódnak, azoknak az új technológiáknak, amiknek meg kell felelni. Nyilván, ugye ezeket az épületeket azért bérlők tartják el, a bérlők azok igénylik, hogy a legújabb. Jó, eh, én ezt értem, de az a 99 év, eh, amire a, a, a, a Ligetet megkapta a Város Liget, elnézést a pontatlan fogalmazásért, abban milyen mértékben van benne a fenntartás? És a fenntartásnak ez a része, az ember azt szeretné hallani maximum. Maximálisan. Maximálisan. Tehát a feladatunk az 99 évig a lehető legmagasabb színvonalon ezeket az épületeket üzemeltetni és működtetni. De az, hogy -e ehhez való költségvetés meg lesz azt az ember természetesen gondolom, hogy aktuálisan tapasztalja, mert ugye egy másik területről mondjak példát, én emlékszem arra, hiszen szoros együttműködés volt az állami autópályak kezelés a Kejfej Ancsi között, és akkor Pálfai Antal jó voltából permanensen lehetett arról hallani, hogy egy útnak a fenntartása az mit igényel, és mennyi időnként kell a kopó és a legkülönbözőbb rétegeket pótolni, majd nem csak a kopó réteget, majd miután kiderült, hogy az állam ekkora összeget lehet, hogy tud, de nem akar ezeknek az utaknak a karbantartására, szinten tartására költeni, lett az a az a kaotikus állapot, ami részint az M1-est, részint az M7- érintette, sokkal inkább az M1-est, mert hogy egyébként az a felújítás, amely kötelezően el volt képzelve, abból az elképzelés maradt, és a kötelező kiesett belőle, remélem nem fogalmaztam nagyon pontatlanul. Nem teljesen értem, de azért persze különbséget kell tenni ingatlan és ingatlan között, és valóban beton épül mondjuk a Néprajzi Múzeum talapzatába is, és az autópályánál a kopórétekhez is de azért egy sokkal nagyobb amortizációnak van kitéve egy autópálya, mint adott helyzetben egy múzeumi intézmény. De a kérdés, amit fölteszel, az nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ebben érdemes őszintének lennünk. A beruházás, az építkezés az mindig szexi, és az üzemeltetés pedig kevésbé az. Tehát addig mindenki beszél egy intézményről, egy épületről, amíg a szalag átvágásig nem jutunk, ami addig beépül az általában, be is épül, ugye, tehát a, a CAPEX az általában nem kérdés ezzel kapcsolatban, azonban az, hogy az üzemelési költségek, a működés, tehát az OPEX oldala ez hogyan is van egy épületnek, egy intézménynek felépítve, ahol nem lehet naponta szalagokat átvágni, ez egy nehéz kérdés. Mi magunk kicsiben már most is érzékeljük és szembesülünk ezzel, azt tudom mondani, hogy érdemes napokon belül ismét kilátogatni a kutyás élményparkba, bár napi szinten 800-900 kutya egyébként most is megfordulott, aminek aminek nagyon örülünk. De valóban arról van szó, hogy tavaly átadtunk egy 5.000 négyzetméteres területet a ligetben, ami a liget egészéhez viszonyítva semmiképpen nem mondható nagynak, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a, a használat, horrible túl a, a jelen pillanatban még jelentkező túlhasználat, hiszen a hasonló élmények még nem épültek meg, egy komoly amortizációt indítottak el, és ez egy gondolkodtató... De salgat, azt mondható, hogy, hogy kilátogatni, mert... Mert ennek az ütemezett felújítása, a füvesítések, az új kopó rétegeknek a telepítése, az új kaparó rétegeknek a telepítése, ez most napokon belül befejeződik és remélem, hogy most itt a tavaszi időszakban, amikor a terhelés egyenletesen meg fog nőni, vagy egyértelműen meg fog nőni, akkor mindenki eh, ugyanazzal a színvonallal találkozik, mint az átadáskor. De valóban gondolkodtató a szaladat, hiszen eh, nyilván egy elemnél adott helyzetben látszárú növények esetén gyorsabban amortizálódik, hogyha nagy a használat, eh, ráadásul nehezebben is helyreállítható, ugye, ahogy egy Kedves ismerősen fogalmazott, hogyha az épületbe valamit tönkre tesznek, akkor az relatív gyorsan megoldható, ugyanakkor, hogyha egy parkba tesznek valamit tönkre, akkor az adott helyzetben 25 élet is igénybe mehet rehabilitálódik, de ettől függetlenül az épületeknél is tervezni kell ezeket. Én azt gondolom, hogy most az elérhető legjobb technológiákat építjük be ezekbe az intézményekbe, amik lehetőséget biztosítanak arra egy erős infrastruktúra mellett, hogy abban valóban olyan tartalom tudjon beköltözni, ami 5 év múlva, meg 50 év múlva is megfelelő hátteret biztosít a korszerű üzemeltetéshez. Tehát alapvetően erről van szó. De ha megnézzük mondjuk a Szépművészeti Múzeumnak a példáját, ami ugye történetének legnagyobb felújításán és átalakításán ment keresztül, tehát ott is azért bár voltak ütemezve apróbb felújítások, de azért egy száz év elteltével a szépművészeti Múzeumnál is megjelent az igény, hogy egy valóban 21. századi kiállító teret lehessen létrehozni. Noha nem gondolom, hogy a három évvel ezelőtti szépművészeti Múzeum, akkor be volt zárva, ott, amikor az emberek sétáltak, és mondjuk azokat a tényleg elképesztő látogatottságú kiállításokat élvezték, amik az elmúlt évtizedben jellemezték a múzeumot, akkor azzal az élménnyel léptek volna ki, hogy szép, szép, de azért, hogyha gépészetileg egy kicsit jobban rendben. Ugye erről te, te sokkal szakszerűen tudsz beszélni, meg a tapasztalata is nagyobb jóval, mint az enyém, de az szinte közhely, hogy Magyarországon a bírházak állapota a szoros összefüggésben van azzal, hogy a magyar lakosságnak a tulajdon iránti vágya lényegesen meghaladta a fenntartási lehetőségét, és ugye az állam szorult állapotában 80-as évek vége 90-es évek talán, vagy talán valamivel korábban ugye értékesíti a lakásállomány, de mindaz a, a kötelezettség, mindaz a feladat, amely ennek a lakásállománynak a felújításával kapcsolatos beleértve hogy lehetséges, hogy nagyon olcsó lehetett annak idején ezeket a lakásokat megvásárolni, de az emberek bele se gondoltak. Egyébként a bele gondoltak volna, akkor is ezt tették volna. De hogy egyébként az elektromos vezeték, a, a, a csatornázás, a vízvezeték, maga, a homlokzat, a tető milyen állapotban van, és hogy ennek megfelelően magát, a házat milyen mértékben kéne fenntartani. Én ha nem is egy műemlékházban, de egy fantasztikusan szép pseudo-bauhaus házban lakom, ahol a lakóknak az egymás való egyezése következtében szűnt meg a lift, mert hogy a földszintiek nem támogatták az emeletieket, az emeletiek nem akartak annyit fizetni, és eltelt annyi idő, hogy nem tudom, hogy ez hogyan, mennyi időnek kell eltenni, de x időként ezt karban kell tartani, amit kikapcsolták a liftet, és azt már ebben az állapotában soha nem fogják visszaállítani, miközben ez egy műemléki jellegű lift lehet az életkorából adódóan, és hát ez ma Budapestre valószínűleg nem csak azt a házat illetően, ahol én akom, hanem még nagyon sok házat illetően jellemző benti állapotokat illetően és homlokzati állapotokat illetően szintén. Ugye az a, az a terület, ahol, amiről most mi beszélünk, az ebből egy szempontból egy kiváltságos terület, csak az a kérdés, hogy tényleg az-e? Valóban nagyon nehéz kérdés, de én azért kerem hinni, hogy ez részben egészben generációs kérdés. Tehát valóban azok, akik abban nőttek föl, hogy a, nincs tulajdon, hanem alapvetően egy bérleményben vannak, és ugye az IKV az, aki ezeket az épületeket kezelte, és ugye ezek az épületek gyakorlatilag átmenet nélkül váltak kezelő nélküli vé hiszen az egykori eh, IKV és az ehhez kapcsolódó, vagy ehhez is kapcsolódó házmesterhálózatot nem váltotta föl egy eh, professzionális Facility Management, eh, ami mondjuk az új építésű ingatlanoknál már adott helyzetben megjelenik, tehát a legtöbb lakópark, most nem az alacsony színvonalúakról gondolkozom, amik itt az elmúlt időszakban megépültek, ott azért a beruházó sokszor egy üzemeltető céggel, egy facility vagy egy property management céggel benne marad ebben, hiszen érdekel, hogy ezek az, ezek az ingatlanok <tos> ingatlanok jó állapotban legyenek, meg én merem hinni, hogy azok, az a generáció aki már aként szerez tulajdon, hogy gyakorlatilag az ő pórusaiban, az ő szocializációjában a tulajdonlás volt az elsődleges, és nem élte meg azt az időszakot, amikor valaki másban kellett várni, hogy rendbe rakja. Nála a tulajdonlás nem ér véget az ő bejárati ajtajának a belső felénél, hanem egyen nagyobb felelősséget érez a közösség irányába, de abszolút értem és ismerem is a problémát, én magam egy százal betétes a századfordulón épült házban lakom, ahol önmagában már egy társasházi közgyűlésre évente összesen 20-25 albetét jelenik, meg is képviselteti magát, úgyhogy ez már önmagában beszédes, hogy az emberek mennyire foglalkoznak a közös tulajdonnal, kicsit úgy élik meg, hogy ez legyen valaki másnak a problémája, de biztosan nem az övék. És úgy van, ahogy mondott tehát a technológiai fejlődés az elmúlt időszakban olyan léptékű volt, hogy ezek a Ugye a Budapest eh, aranykorának talán a 1900 évek elejét hívhatjuk, amikor rengeteg eh, ilyen bérház épült Budapesten, rengeteg a város városartszulatát meghatározó épület jelent meg, és eh, hát igen, ezek eh, a 21. század terhelésének semmiképpen se felelnek meg, tehát, hogy más nem mondjak. Nyilván nem olyan elektromos hálózat épült ki, ami arra volt fölkészülve, hogy itt uh, hűtőszekrények, horribiladictu uh, elektromos betáppal működő klímák, uh, azok, amik a 24 órájában üzemelnek és működnek. Tehát ennek a terhelésnek ezek nem felelnek meg. És hát bizony az épületeknek is vannak életciklusai, és ezek kimaradnak ezek az ütemezett karbantartások és átalakítások, a kor követelményeinek való átalakítás akkor egy komoly amortizási még egy, kérd még egy kérdés ugye különböző tolágatások voltak és hogy pontosan mi történt azt majd valószínűleg holnap fogjuk megtudni hogy a Notre Dame belső kincseit hogyan lehetett menteni az hogy bármilyen rendkívüli esemény legyen az földrengés legyen az tűzeset az evakuálás, hogy oldható meg részint az embereké, részint a műtárgyaké, gondolom, hogy ennek is valamiféle protokollja kell, hogy legyen ezeknek az épületeknek, hiszen ezek kiváltságosan ilyen jellegű épületek. Természetesen igen, tehát itt azért két egymástól eltérő dologról kell beszélni. Egyfelől a, a jogi védelemről és a jogi védettségről, tehát természetesen megfelelő biztosítással kell rendelkezni ez a liget esetén is egy szabadszemmel is jól látható összeg ezeknek az épületek az építésszerelési biztosításától kezdve a különböző felelősség biztosításánál, de nyilván nem ez az érdekesebb kérdés, hiszen hogyha már ezek a biztosítások életbe lépnek, akkor már posztesztán vagyunk, azt kell alapvetően végig gondolni, hogy mi az, amit meg lehet tenni a korszínvonalának megfelelően, hogy ezek az épületek, ezek az intézmények lehetőség szerint ilyen kárt ne szenvedjenek. Azt tudom mondani, hogy például a, az Új Nemzeti Galériának a kiviteli tervei, a kiviteli terveinek az elkészítése, azért ez az nem véletlenül vesz ö, több mint három évet igénybe. Tehát ö, egy ilyen komplexitású épületnél az a design, hogy hogyan nézzen ki, az, ö, ha most nagyon túlzó akarok lenni, akkor az egy hét alatt vagy egy hónap alatt már a tervpályázat időszakában megszületik. Onnantól kezdve azok a részletes szakági termek, amik pont azokról a kérdésekről, amiket az előtte is föltettél, mondjuk az állékonyság tekintetében, a földrengés biztonság tekintetében e, hogyan állnak meg, ez egy különösen nehéz feladat főleg azért, mert itt nem típus épületekről beszélgetünk, tehát nem arról, hogy egy, egy, egy irodaházat kell felépíteni. Ugye nem kell mondanom, hogy japán szártervezőkkel dolgozunk együtt, ahol mondjuk pont a földrengés, Igen. az állékonyság kérdése, az egyik központi elem sokkal szigorúbbak a japán szabályok ilyen, mint a magyar szabványok, hiszen mi azért alapvetően már geopolitikailag lehet, hogy hasadékban, de geológiai értelemben kevésbé vagyunk hasadékban. Úgyhogy ilyen szempontból egyen kisebb a kitettségünk, de természetesen ezeknek az épületeknek minden vonatkozó szabványnak biztonsági oldalról, statikai szempontból meg kell felelniük. Végül egy kérdés a magyar hangra alapozó egy, azt mondja, hogy egy tavaly tavaszi sajtóhír, tehát ez azt mondja, hogy 2018, mondjuk hasonló időszak, Szólt arról, hogy elektromos autóverseny szervezői a potenciális új helyszínek kapcsán Lisszabon és Kopehága mellett a magyar főváros utcáiról is készítettek megvalósulási tanulmányt. Idén januárban a Formula.hu-nak adott interjújában Olá Járfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke megerősítette mindent, megtesztek annak érdeké, hogy Budapestet a, a szágoldó ciklus elektromos változatát. A kérdés az és ők még erre nem kaptak választ, hogy állítólag a Városligetből fog indulni, esetleg a Városliget útjait fogja igénybe venni, hogy erről lehet -e tudni valamit, vagy majd kapnak választ a magyar hangban, és akkor azt én is el tudom mondani. Nem tudom, olvastad-e? Olvastam, olvastam. Szerencsére a szerzőtisztállátását nem zavarta meg a tájékozottság, Uh, ugyanakkor természetesen ismét ebben. ezen a héten is eleget tett annak a kötelezettségének, hogy üssön egyet a Városliget projekten. Uh, valóban az a helyzet, hogy uh, a város szempontjából óriási jelentőséggel bír, azt gondolom, hogy egy ilyen világszenzációt, mint a Formula E uh, futamokat úgy tűnik, hogy sikerül, vagy hát reméljük, hogy sikerül Magyarországra csábítani, ezek ugye szemben a Forma 1-es versenyekkel, nem épített pályákon, hanem városi pályákon örvendenek egyre nagyobb négyfőszerűségnek a világban. Valószínűleg az elkövetkező időszakban időszak egyik legnézettebb attrakciójáról beszélünk, amikor ezek az elektromos autók egymással versenyeznek. Itt készült egy előzetes felmérés a tekintetben, hogy milyen helyszínek jöhetnek egyáltalán szóba Budapest tekintetében, és tekintve hasonlóan mondjuk a fina bajnokságához. Természetesen olyan helyszíneket kerestek, amelyeket több millió nézőnek megmutatva, ugye itt a nemzetközi televíziós közvetítések kapcsán fölhívhatják Budapestre a, a nemzetközi turizmusnak, a turistáknak a figyelmét. Így természetesen szóba jött a Városliget és környéke is, nem beszélve arról, hogy egyébként a Városliget elég komoly múltja van a motorsportnak, autóversenyeket és, és motorversenyeket is rendeztek itt az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül a három vagy négy szóba jöhető helyszín, amibe van a, a korzó, van a népliget, ha jól tudom, talán még a, az épülő Puskás-Ferenc stadion környéke is fölmerült, és a Városliget közül végül nem született még egy előre döntés, de az a döntés mindenképpen megfogalmazódott. Hogy ez nem a városügyekben kerül megrendezésre, hiszen ez önmagában is egy komoly fejlesztés, és érdemesebb valamelyik hátrányosabb területet fejleszteni abból a forrásból, amit adott helyzetben a Nemzetközi Automobili Szövetségen keresztül ebbe a projektbe investálnak. Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten már a szokott időben kedves húsvét ünnepeket kívánok. Népeket. Köszönöm szépen. Györgyevics Benedeket hallották a beszélgetést a Városliget ZRT támogatottak. 061-489 0999 és 063677 bármilyen témában. Holnap fél nyolctól Bácska János tól Újhely István, fél kilenctől Winterman Zsolt, 9-től Ugi Attila. Csütörtökön pénteken és a jövő héten hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk, egy okay, Jancsi. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Amit ma telefonálhatsz, ne halaszd holnapra. 061 4890 és 06 Mivel nem telefonálnak, abban az esetben hamarabb hívom föl Nemes Gábort 061 489 0999 és 063677 So, tökéletesen şey Már látható a Reuters által készített kép a templom oltáráról és a megrongálódott belső térről. Jó, ha nem telefonálnak, akkor felhívom. Csütörtökön, pénteken és a jövő éten, hétfőn nem lesz élő lebonyolítások egy Nem ez Gábor van abban, a mai beszélgetéseimre többi kevésbé inkább többi mint kevésbé a Notre Dame tűzé nyomta rá a beg amitől nem tudok szabadulni részint a látványtól, részint a reakcióktól, amelyeket kiváltott belőlem, részint mások reakciójától, amelyek meg belőlem váltottak ki furcsa érzeteket, de ezektől igyekeztem magamat távol tartani. Ezek már csak akkor kerültek sorra, amikor valaki olyasmit mondott, hogy ezek jutottak az eszembe, mert ezeket önmagukban nem hoztam volna szóba. Te mikor találkoztál ezzel a tüzdöltenek? A Szágráda Família előtt álltam, gyakorlatilag egy időben azonnal föltették a, a, nem, nem tudom melyik szolgáltatásra, és elég furcsa volt, hogy miközben néztem egy ilyen, ilyen hogy hívják ezt magyarul, fényátéknak talán, egy ilyen fényjátékpassió volt, amit a, rá, oda vetítettek a Szegrede Família homlokzatára és közben a telefonon előttem égett a Notre Miért a fejedben? Hát, hogy, hogy értetlen, az első gondolat az, hogy 21. században élünk, hogy, hogy lehet Ugyanaz, Ugyanez volt az én fejemben, ugyanez, ugyanez. Ugyanaz? Szóval az ilyen templomok azok ugye középkorban szoktak lejégni valahogy. Hát megkábbis az ember ezt gondolja, hogy igen. Borzostó. És ilyenkor egy kicsit azt hiszembe jut, hogy, hogy szóval mégis milyen esendőek vagyunk azért. Tehát azt hisszük már, hogy, hogy mindent uralunk a technikát, a technológiát, minden tökéletes, tényleg elektronika... 21. század, és akkor itt van egy ilyen, ilyen, ilyen elemi dolog. Nagyon fura. Én, én többé-kevésbé rabiává váltam a közvetítésnek, sokkal inkább a CNN-nek, a Euronews próbált valahogy lépést tartani az eseményekkel, nem sikerült. Az ATV végig úgy adta, hogy egy ilyen kiskockába lehetett látni. A hírtévé aztán valamikor felócsudott, és aztán ő is odarakta. Um. Nem, én nem néztem, tehát én, én tudatosan ilyenkor kiszállok, tehát egyszer-kétszer végigcsináltam ezt a, ezt a CNN, most éppen mutat valamit a CNN, és most ez a fontos, ezt végigcsináltam, és rájöttem, hogy, hogy nem szabad, tehát ez, ez a helyszíni felvételek, ö, élőben azok bármilyen furcsa, azok, azok mindig torzítanak. Jó, tehát tetted, szóval az, az a helyzet. Jó, persze, túl. persze, én, tehát én utána megnéztem az eredményt, ezt lehet eredménynek nevezni, de, de direkt tudatosan nem próbáltam magamat ebben most berakni, hogy én most akkor percről percek követem a kivégzést. Akkor hazafelé jöttem Oszlóból a... Múlt héten akkor egy fiatal norvég srác összeesett, a WC bemenet, vagy kijövet nem tudom. Ez tőlem pár centire volt, én az utolsó előtti sorban voltam, ugye hát a WC az az utolsó sor után van és döbbente láttam azt, ahogy az előttem lévők gyakorlatilag nagyjából úgy viselkedtek, mint egy időnként Budapesten szoktak az emberek viselkedni, valami történik, és a mentők arra hívják fel a figyelmet, hogy a munkájukat szavarják azok a kíváncsiskodók, akik egyébként úgy hogy jó, fényképezni nem fényképeztek, de kérdezték tőlem, hogy mi van ott, és hát a helyzet az, hogy én nem nagyon néztem hátra, nem gondoltam volna, hogy nekem ez lenne a dolgom, segíteni nem tudtam, mert mindjárt elmondták. Nagyon profin kezelt egyébként a személyzet ezt a történetet, kérdezték, hogy van-e orvos, pillanatok alatt jöttek, segítettek. Nekem ott nem volt dolga, mások se nagyon akartak aktívan beavatkozni, de nagyon kíváncsiak voltak. Szemben a tegnapi esettel, ahol valahogy azt éreztem, mintha ott tehát, mint a makró mondott, hogy ez a, a, a hogyan, hogyan emésztel bennünket maga a tűz, tehát azt, azt éltem meg, amint ott valami jelképesen elég a, a szemem előtt. És hát Igen, az, az, az néz... emberre ilyetetlen hatással volt, aztán jóval később azoknak a franciáknak a látványa, akik térteresve különböző énekeket énekeltek. Olyan volt az egész, mintha egy színházi darab lett volna, miközben nem volt. Igen, hát ennél emblematikusabb, szimbolikusabb épület azt hiszem, alig van a világon, szóval nem tudom elképzelni. Tehát a, a, az eiffel se az, mert az is az, az, az a modern kor, de a Notre-Dame, a Széle, a Franciaország, a Francia kultúra, Párizs, tehát minden, ami... És aztán a le, ami borzasztó fontos, volt, hogy ugye a hallgatók megpróbál... Én igyekeztem nagyon, tehát ilyenkor nagyon... Egyébként is igyekszem összeszedni magam, sikerül, nem sikerül, nem magamról akarok beszélni, de a megszólalók aztán azt tették lehetővé, hogy különböző az interneten fellelhető hozzászólásokat idézzek, amelyek egészen elborzasztóak voltak, és a helyzet az, hogy a hozzám közel álló közekből, épp úgy, mint a tőlem távol álló közekből, és úgy azon gondolkodtam, hogy ezeket az embereket vajon, vagy intézményeket mi, mi motiválhatja akkor, amikor egy ilyen eset kapcsán bődületes farokságokat tesznek közzé, miközben lehetnének nagyobb türelemmel is, de mi jöttem rá? Hát ez egyébként pont azt mutatja, ami nem csak ezen a területen, tehát nem csak a mostani tűz, Kapcsán, hanem bármilyen politikai, társadalmi, kulturális sport vagy egyéb események kapcsolatban előáll, hogy ma, amikor mindenki, idézőbe véve, szerkesztő, mindenki riporter, mindenki elmondhatja magáét, és nincs szűrő, nincs társadalmi szűrő, nincs szakmai szűrő, Hát akkor borzasztó dolgok történnek. Szerencsés vagyok, hogy annak de... idején egyébként közt melletted egy más időszakban nevelkedtem, hogy ebben milyen lehet nevelkedni, mert ugye én azt látom, hogy akár velem többé-kevésbé egykorú neveltetésüket tekintve, jó neveltetésű kultúrájukat tekintve, akár még magasabb kultúrával rendelkező emberek is, hogyan bánnak áldozatává egy ilyen szituációnak, miközben nem gondolom őket fölhívni és megkérdezni, mitől bolondultak meg tartósan vagy átmenetileg. Szerintem vissza fog térni a, a szakmai szűrő szerepe. Egyszerűen egy idő után olyan abszurdá válik az, hogy ö, jön valaki és mond neked valamit, és akkor ami meghatározza az életedet, tehát valami döntést hozol annak kapcsán egy orvosi döntés, egy politikai döntés, egy társadalmi döntés, és megkérdezed, vagy utána nézel, hogy honnan ered, és kiderül, hogy valami olyan, hát laikus körből, hogy valaki valamit föltett a Facebookra, és akkor azt valaki más elolvasta, és hogyha már elég sokan elolvassák, akkor az, az igazság. Na most ez hosszú távon egyszerűen öm, föntarthatatlan lesz, mert, mert a társadalmak így nem tudnak működni. Most fantáziálok, fogalmam sincs, hogy hogy fog történni, de előbb-utóbb vissza fog térni az a fajta szűrő, ami mindig is volt. Az egy másik kérdés, hogy ez a szűrő társadalmi legyen vagy pedig egy autokratikus hatalomnak a szűrője, mert ez is benne van. Igen, szűrőben. igen. Pontos vesző. Uh, Franciaország, Németország arról iras szaksajtó, én nem értek hozzá, hogy ez a Brexit-tel kapcsolatos döntés, ez, ez igen jelentősen próbára teszi a német-francia Erről. Mit tudsz, vagy mit gondolsz? Hát... Próbára ezt az igen jelentősen azért így tenném. Vannak rövidtávú, hosszútávú, stilisztikai és nem tudom milyen e, érdekek. A németek, vagy mondjuk így Merkel kancellár mindent megmozgat annak érdekében, hogy ez a Brexit, ha már, ha már megtörténik, akkor a lehető legkevésbé fájdalmasabban, a lehető legkevésbé kínosan történjen, nem csak az angolok, nem csak a britek, hanem az európaiak a németek számára, és a németeknek rengeteg gazdasági érdekük fűződik a brit gazdasághoz, és egyébként nem csak gazdasági, hanem egyéb szempontból is. Németország, ugye ezért egy vezető szerepet játszik sokféle téren. A franciáknak is vannak ilyen érdekeik, tehát nem lehet azt mondani, hogy a franciáknak semmi közük Angliához, a franciák kárörömmel nézik, nem a francia gazdaság, a francia társadalom számára ez is szintén ugyanilyen fontos. De Macronnak, Macron elnöknek vannak más elképzelései is. Például a, ő komolyabban veszi azt, hogy, hogy Európa integrálódjon, vagy az, az egész integrációs folyamat, ami most sok minden miatt megakadt, vagy legalábbis veszélybe került. A, a migráció, az autokratikus rezsimek, a jogállamiság, és a többi és a többi miatt hogy ez azért valamilyen módon a holtponttól elmozduljon, és ebben a Brexit, hát neki nagyon rossz. Nem csak azért rossz, mert, mert elvonja a figyelmet, hanem azért is, mert, vagy nem azért rossz, hanem, hanem arra gondol, hogy most már, hogy az angolok vagy a britek, akik a főfékezők voltak, kiszálltak, most már ott tessék, menjünk teljes erővel neki. Ez az egyik. És van még egy, és én azért ezt Mondanám, hogy teljesen jelentéktelen dolog, nem tudom, hogy ez milyen szerepet játszik. Ilyenkor mindig van egyfajta jó rendőr, rossz rendőr fölállás és megosztás, mert azért valami módon a britekre nyomást kell gyakorolni. Hát a jelek szerint, ha nem gyakorolt rájuk nyomást, ezt örökké fogják húzni, fogalmuk sincs még mindig, hogy mit akarnak, tehát még mindig nem arról van szó, hogy technikai időt kértek, hogy majd most megállapítsák, hogy megállapítsák, lecserélik ezt, azt, és akkor majd utána folytatódik a versenyen. A fogalmuk sincs, hogy milyen versenyt fognak játszani, fogalmuk sincs milyen eredményre törekednek, és ez azért hát egy eléggé borzasztó helyzet egész Európa számára. Tehát az ilyen azért demoralizál. Tehát ezek, ezek nem normális helyzetek, nem normális viszonyok között az emberek hajlandóak nem normálisan viselkedni a, a Normális viselkedési ö, ö, ilyen, ö, képlet, ami, ami mindig az, hogy, hogy kalapot emelek, ezt csinálom, azt csinálom. Tehát amik, amik, amik a mindennapi életben magától értetődőnek azok ilyen helyzetben egyszer csak fölborulnak, és akkor elkezdenek olyan emberek egymással hanyázni, akik ilyenhez azért sose szoktak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Brexit nagyon sok minden megzavar, biztos, hogy vannak benne a német-francia viszonyra visszatérve, ö, olyan elemek, amelyek az érdekeken, az eltérő érdekeken alapulnak, de a lényeg mégiscsak az, hogy, hogy itt, itt valami nagyon komoly zavar lett a gépezetben, azért, mert, mert az egyik szereplő nem racionálisan viselkedik, vagy nem tud racionálisan viselkedni. Egyéb kihatásai, vagy egyéb jelen pillanatban ö, olyan eseményei, amelyekről érdemes beszámolni? Már a Brexitnek, Aha. vagy úgy. Már mint a Brexitnek. Én nem tudom, én ennek ellenére úgy érzem, hogy a Brexit egy kicsit túl van lihegve. Tehát azért most gondoljunk arra, hogy persze, ennek, ennek lesz hatása, de az, hogy, hogy a britek most kicsit rosszabbul vagy jobban fognak élni érezni magukat, hogy a magyar vendégmunkások nevezzük így a migránsokat milyen státusz kapnak. Egyébként úgy néz ki, hogy pont a Brexit van nagyon nem, a való státuszukat nem befolyásolja, de a lelki státuszukat igen, mert úgy gondolják, hogy nem, és akkor inkább nem mennek. Emellett azért rengeteg, sokkal fontosabb probléma van, ami a hétköznapi problémája az európaiaknak. És én azt hiszem, hogy, hogy ez az, ami, ami, ami a dönt, ezek a döntőkérdések... A Brexit kapcsán vagy attól függetlenül? Hát persze, hogy függetlenül, pont ezt akarom mondani, Tehát, és a Brexit ezt, ezt néha eltakarja. Hát azért az is egy vicc, hogy most már nem tudom, hanyadik Európai Uniós csúcson egy, egy tulajdonképpen a brit parlament, vagy a brit politikai élet zavaraival által előállított helyzettel kell foglalkozni 27 másik országban. Ez nem normális. Ahért, hogy a saját ügyeiket csinálnák, alját, hogy elgondolnák, hogy milyen lesz ez az Európa az Európai Parlamenti Választások után. Jó, ahhoz, ahhoz, ahhoz meg kéne várni, nem, az eredményt? Vagy nem? Persze, hát, hát nem arra nem kéne megvárni, mert, mert anélkül is folytatni kell. Akár lesz, akár nem lesz. Brex, itt Európa nem... De leállni, most a, választások, a választásokról de a választások eredményét nem lehet előre kitalálni. Nem, de... de... Nem annyira fontos a választások eredménye, azt kell, hogy mondjam. Tehát ö, persze fontos. Ö, akkor lenne fontos, hogyha egy hirtelen minden fölborulna. Te nem fog minden fölborulni, lehet, hogy megerősödik el. Jó, vagy hát akkor egy most, most cser a másik. helyet cserélsz a Junckerrel, te most éppen mi, mi, milyen európai problémákkal foglalkoznál abból adódóan, hogy szerinted fontosak? Hát most már szegény Juncker ugye a Bénakacsaként az utolsó hónapjait pergeti, Hát az biztos, hogy nagyon fontos, konkrét kérdések vannak. Itt van az egész kereskedelmi ügy, tehát hogy mit csinálunk Amerikával, belemegyünk-e a Trump-féle kereskedelmi háborúba, ha nem, akkor hogy nem megyünk bele, hozunk-e áldozatot, nem hozunk áldozatot, kemények leszünk, nem leszünk kemények, ez Kínával, mit csinálunk egyébként? Kínával úgy tűnik, hogy, hogy sikerült a kínaiakat, ha hát nem is sarokba szorítani, de, de most az egyszer kizökkenteni abból a normál munkamenetükből, hogy, hogy csinálják a maguk dolgát, mondanak szépeket, és, és, és közben mindenki más meg ott marad az ízfélre. Mi lesz Kínával? Mi lesz, mi lesz az egész nagy európai projektekkel? Mi lesz, mi lesz az integrációnak olyan területeivel, nem csak, mint a migráció? Amely, amely teljesen túl van spilázva, tehát túl van fújva, hanem mi lesz olyan területeivel, mint a közös beruházások, mint a tudományfejlesztés, mint az egészségügy, mint, mint a amik jól mennek a, a, például az Erasmus program, és a többi, és a többi. Ezek, ezek azok, amelyek az emberek életét meghatározzák, és én azt hiszem, hogy, hogy ezek, ezekről ha nem veszünk figyelmet, akkor elfelejtjük, hogy micsoda Isten áldása az Európai Unió. Tehát, ha nem lenne, akkor hirtelen észrevennénk, hogy Jézus Mária. Itt, itt, itt valami óriási baj van. Tehát most nem csak Magyarország számára, Nyilván minél kisebb, és minél inkább rátszorul az Európai Uniós földrákosztási pénzekre, annál fontosabb, de a, a nagyok számára is. Tehát ma már visszatérés egy olyan fajta nemzetállami gondolkodáshoz, és most itt nem csak a gazdaságról, hanem úgy általában a politikai gondolkodásról beszélek. Ma már elképzelhetetlen. Tehát nincs ennek, ennek vége. Tehát nem lehet, nem lehet visszacsinálni. Soha többé nem lehet a, a halászléből egy, egy, egy, egy akváriumban uszkáló halat csinálni. Ez nem megy. Ez az Európa vagy előre megy, vagy, vagy sehová. Tehát itt itt tényleg ebben a, ebben a nagy világban, ahol, ahol olyan óriások nőnek föl, mint Kína, India, mi nem gondolunk arra, hogy vannak Ázsiában olyan, kis, olyan országok, ugye akár Indonézia vagy, vagy, vagy Fülöp-szigetek, amelyekkel mi nem is számolunk, de amelyek komoly erőt képviselhetnek később, mint ahogy például Nigéria is, vagy ö, afrikai országok is. Tehát ha 20-30-40 éve előre tekintünk, Európának nagyon össze kell szednie magát, hogy, hogy, hogy azonos szinten legyen olyan föltörekvő országokkal, amelyek egyébként maguk is, ha úgy tetszik, uniók. Tehát India nemzeti egysége semmivel se erősebb már az alapokat illetően, mint Európa nemzeti egysége. Indiában egymás nyelvét nem beszélő, egymás ellentétes kultúrájú, teljesen különböző fejlettségű szintű államok vannak, és nemzetek vannak, és mégis egy egységes nemzete egy egységes Indiába tudtak valahogy összeállni, és nyilván egy tragédia lenne mindegyikük számára, ha ez Hogy olyan... Valami hasonló Hogy van-e Hát az én Spanyolországom most ugye pont, pont megpróbálja ezt a hátra megcsinálni, és, és ugye az a hogy tragikus, hogy ilyenkor természetesen felerősödnek. Tehát amikor a egyik oldalon van a ö, függetlenségi vagy szecessziós törekvés Katalóniában, vagy másút, akkor automatikusan felerősödnek olyan nagy spanyol nacionalista és bizony a fasizmus, hogy visszanyúló gyökerű mozgalmak, amelyek korábban egyszerűen nem rúgtak labdába. Tehát most így hirtelen berobbant 10 és tizen valahány százalékos feltételezett parlamenti arányal, a BOX, amelyik, amelyik hát, ne átassuk magad, egy, egy neofasiszta minden szempontból, hát vállalhatatlan párt, és csak azért lehet, mert, mert a katalán függetlenségnek a, a rémével lehet riogatni az embereket, de, és itt megint egy, egy kis reménysugár, úgy néz ki, hogy, hogy azok a szocialisták, akik, akik sokáig sehol sem voltak, akik egymás ö, szétszedésével voltak elfoglalva, akik nem volt semmifajta ötletük, akik ö, se sehol voltak sokáig, és, és ezért nem is nagyon volt esélyük, hogy, hogy följöjjenek. Most pont azért, mert ebben a kérdésben, meg egy csomó más kérdésben egy józanap hangot ütnek meg. Ö, egy ö, olyan Politikus tudtak fölmutatni Sánchez személyében, aki mint személyiség is képes megmozgatni a spanyolokat. Úgy néz ki, hogy, hogy ez megállítható. Tehát akkor, amikor a, a jobb oldal, és a jobb oldalnak van egy ilyen magát liberálisnak való eleme, a, a Ciudadanos, azt mondta, hogy, hogy ők soha többé nem fognak össze a szocialistákkal, mert hogy azok a nemzeti kérdésben, a katalán kérdésben nem elég kemények, puhák, ezzel gyakorlatilag kimondták azt, hogy akkor egy szélső jobb, tehát a Vox, néppárti és Ciudadanus kormányra törekednek, ketté vágták gyakorlatilag Spanyolországot, és azért nagyon sokan vannak Spanyolországban, akik köszönik szépen, nem kérnek abból, hogy megint visszatérjenek frankó utódjai. És ezzel kicsit megkönnyítették a másik oldal helyzetét, amely Egyáltalán nem könnyű, semmi sincs leputva, minden elképzelhető. Ami nem elképzelhető az az, hogy, hogy Katalónia kiválik, mert sajnos ezt sokfajta eszközzel meg lehet akadályozni. Meg lehet akadályozni politikai játékkal, politikai ö, módon, engedményekkel, párbeszédel és meg lehet úgy is akadályozni, hogy egyszer ezt már megtették a. Megtette a spanyol kormány, hogy bevezeti a központi kormányzást, és hát gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy diktatúrát, de, de ö, egyfajta központi tekintélyelvű kormányzást visz be Katalóniába, tehát ott, ott a helyi önkormányzat, ott gyakorlatilag tönkreteszi. Hát ez egy kicsit olyan, mint a szuronyok hegyén kormányozni, nyilván hosszú távon ez nem megy. De ezt egyszer megpróbálták, és azt a célt elérték vele, hogy, hogy lehetetlené tették a szecessziót a, a kiválást. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit olyan, mint az amerikai polgárháború, hogy bizonyos dolgokat végig kell vinni, de remélhetőleg nem lesz olyan, mint az amerikai polgárháború, tehát nem lesz véres. De éppen, éppen azért, mert ott is volt egy társadalmi és egy... Ö, hát nemzeti része, a társadalmi része, hogy a rabszolgák felszabadítása volt, a nemzeti része meg az, hogy ezek ki akartak válni, és önálló államot akartak alakítani a déli államok. Itt is van egy nemzeti része, a katalán függetlenség vagy nem függetlenség, de azért ott van mögött a társadalmi is, hogy a társadalom nem csak abból áll a társadalmi kérdések, nem csak abból állnak, hogy katalán vagyok-e, vagy, vagy galíciai vagy. Navarrai, hanem az is fontos, hogy van egy nyugdíjam, van egy munkám, van-e egészségügyi ellátásom, és egyáltalán Most hogy élet? átválthatunk rád, milyen a te hétköznapi életed? Hát az én hétköznapi életemben nagyon ilyen, ilyen laza ö, időszak van, tehát nem dolgozom magam palára, viszont járok úszni, és... Hogy bírod? Jól érzem magam. Jól? Nem, nem, nem. Jobb, szeretem, hogyha, ha, jobb szeretem, hogyha pörök körülöttem a világ, és én is pörökhetek, de hát ez van. Nyilvánvalóan nem nem nekem találták ki az egészet, tehát én, én, én, én nagyon szeretem Barcelonát egy jó hely, de de látudósító hát, nem Barcelonába kell, hogy legyen az ember. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Hállás. Szia, Gábor! Szia, viszle! Nem is Gáborot hallották. 061-489-0999- és 06-3677-1161. Figyelek, ha van mire... Holnap fél nyolckor Bácska János, nyolckor Újhely István, fél kilenckor Wintermontel Zsolt, kilenckor Ugi Attila, holnap lesz a civilapályán felvétele is. Csütörtökön és pénteken, ahogy a jövő héten, hétfőn nem lesz élő lebonyolítások, egy velem legközelebb, a holnapi napot követően kedden találkozhatnak. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ma is egy kísérleti műsort készíthessek. Ha nem az utolsó volt, akkor jövő kedden találkozunk, és még holnap természetesen 061 489 0999 és 03676 egy. Szükség esetén 9 óra 12-ig, de nem tovább, mint 9 óra 21 itt vagyok. Ha pedig nem telefonálnak, akkor nagyjából 9 óra 7 perckor véget érez a mai műsor. 061 489 0999 és 06 3677 1161. Önök döntenek. Ha nem telefonálnak, másodperceink vannak hátra mai műsorban, úgyhogy vagy most húznak bele, vagy már késő lesz. 061 489 0999 és 06 már arra sem nagyon van idő, hogy ezt háromszor elmondjam, így egyszer mondtam el. Én reggelt, Horvátor, hogy az utolsó pillanatban a nagy blanka fotóról engedj meg egy megjegyzés. nem mint fotót fogom minősíteni, mint fényképét, hanem én az közvetítést néztem az ATV-n, amikor volt, hogy az ilyen ruhában nem lehet egy ilyen mulatságnak felöltözni. Ezt erős kéne beszélni, így nem lehet. Na, hát, ha kell, Péter, hogy figyelj, ne egy ilyen ruhát föl, vagy vegyél föl egy, egy kardigánt hozzá, mert ez Én azt van. gondolom, Péter, hogy amit mondasz, abban teljesen igazad van. Na. Ugyan, de, de, de, de nincs figyelmet. Ugyanakkor ez nem veszi el annak az érvényét, amiről itt most szó van. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy ennek a kislánynak a kezelésével nagyjából eljutunk pillanatok alatt Sándor Máriához. Pillanatokon belül. A baloldali sajtó számára, ma, amitől én teljesen független vagyok, tehát én a magam részéről ellenzék vagyok, nem vagyok baloldali, nem tudom, ez a baloldal, nem tudom, a jobb oldal. ezeket a fogalmakat én kavarom, nem is használom. De az az ellenzéki sajtó, amely egyfolytában hősöket gyárt annak érdekében, vagy olyan főszereplőket, akikről azt feltételezi, hogy hadvezérként majd meg fognak tudni vívni a gonosz sárkányjal, ez a, ez a főszereplő képzés, ez szerintem egy teljes Hamis és rossz metódus, ráadásul a kiválasztása is eh, problematikus, és olyan embereket használ, akiket aztán agyaggá vagy porcelánnál éget, anélkül, hogy egyébként azok porcelánnak lennének, és ebben Nagy Bianka egészen kiváló eh, helyen van beleértve, hogy ő ezt még élvezi is. Eh, az, hogy nincs mellett egy Gardadán Péter, aki nem csak erre, hanem bármi másra felhívne a figyelmet. Um, egyet, és szándékosan nem azt mondom, hogy menedzser, mert nem kell a, a Nagy Biankának menedzser, egy gardadám kéne, egy nagynéni, egy nagybácsi, egy olyan jótakaró, aki nem politikai mondandóval látja el, hanem ellátja olyan hasznos útmutatóval, mint amiről te beszélsz. Beleért vagy ilyen egyébként általában két, egy ilyen korú két ember lehet, vagy az apa, anya, vagy pedig egy barát, osztálytárs. Úgy tűnik, hogy ezek vagy nincsenek, vagy legalábbis ilyen tanácsokat nem adnak. Ez nem veszi el annak az érvényét, hogy ugyanakkor, amit a pilhál csinált. Természetesen, arra... egyetértek vele. Az, az a, a bajta, az... hogy ennek a kettőnek a jelentőségét érzékeltetni kell tudni. Igen, csak amikor mondom, szombat este vártam, elszörnyeltem, hogy úristen, hogy lehet, Én nem is tudtam, hogy majd az őt csak az elsősorban beül egy ilyen molet, hogy egy ilyen rövid duhába, hát ez olyan borzalom már szört. Csak ezt, ezt akartam. Hogy Azt az tudom ez, ez neked mondani, elég, hogy ez már. a nec tipikus esete, csak éppen nem Rogán Antal barátnőjéről okay. van szó, függetlenül, hogy Rogán Antal felesége szintén szerintem nem teszi jól, jól azt, hogyha ő van azokon a plakátokon, amelyek egyébként sportruházatokat hirdetnek. Tehát, eh, hogy azt mondjam, hogy ilyen tanácsadó más mellett is lehetne. Ráadásul okay. ugye itt most Rogán Antal esetében egy olyan folyóba lépek, amiben én egyszer már beleléptem, de úgy tűnik, hogy nem véletlen. Tehát ezek a jóízlésbeli dolgok, és aztán az a kérdés, hogy az ember ezt hogyan teszi szóvá. Épp úgy, mint a Pestis Rácok esetében, a Notre-Dame vagy Keshely András esetében, egy fényképnek a kommentárja. Az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, Péter, hogy figyelj, mesél neked egy történetet. Ugi Attila, jó voltából én pénteken, egy olyan részese lehettem, amely felemelő élmény volt. Ugyanakkor a közönség nem egy szakavatott közönség volt, a szónak abban az értelmében, hogy a négy évszak összes tételszünetében, vagy jóformán minden tételszünetébe beletapsolt. Okay. Ehm, lehetett volna kínos, nem volt kínos. Ehm, baráti Kristóf, aki a, a, a szólista volt, ehm, az arcán lehetett látni valamilyen rezdülést. Uh, hogy ez ki hogyan kezeli. Um, Sosem fogom elfelejteni szakcsilakatos Bélát, aki ugye egy vigadóbeli koncerten, után egészen borzasztóan viselkedett a közönség, amikor bejött, egyszer csak azt mondta, mert számtal alkalommal bejött, kiment, azt gondolta, hogy előutok csak abba hagyják a mobiltelefonálást, Azt mondta, hogy külföldön ilyenkor tapsolni szoktak, mondta ő, és erre valahogy úgy összeszedte magát a közönség. Hogy Nagy Bianca, Rogán Antal, felesége és mások esetében milyenek azok a rendező erők, amelyeknek működniük kellene, belérte a Notre dame tűzeset kommentálását, ezzel kapcsolatban nincsenek bennem. Csak a végeredményt tudom kommentálni, hozzátéve, hogy a végeredmény kommentálásától is eltekinthetnék, csak hát akkor nem lennék én. De hogy Rogán Attal egyébként yeah. ezt jóindulatúan veszi-e, vagy azt mondja, hogy a fia már megint itt hepciáskodik, és próbálja az értelmiségi fölényét érzékeltetni egy olyan fiúval szemben, aki nem úgy Lipótvárosban nevelkedett, ehhez egy olyan beszélgetésre a szükség Rogán Attal is köztem, ami soha sem fog létrejönni. Ráadásul yeah, a mostani megjegyzésem nem olyan, mint amilyen a korábbi volt. Ja, egyébként baj, hogy nem jön létre. A másik, az visszatérve a nagybankára, hogy a fotót elítélem maximálisan, de ugyanakkor az, az éremnek a másik oldal, hogy így nem szabad előtt. Szóval ott megemlítenem. Abszolút, meg tehát Egy ebben is. tökéletesen igazad van. Hogy adott esetben ott a jelenlevők közül lehetett volna -e bárki, Dobrev Klárától bárki, aki azt mondja, nem tudom. Ez, ez, ezek nagyon... Ezek nagyon kényes kérdések, ráadásul a kislánynak a ruhaválasztásában pontosan tette lehet érni azt, beleértve az elsősorban való elhelyezkedését, hogy neki ez fontos volt, feltűnő akart lenni, szerepelni szeretett volna, egy ilyen kislányt arra bírni, hogy visszavegyen a tempóból, Anélkül, hogy valaha is kislány lettem volna a demokratikus koalíció kongresszusán, vagy valami nem kongresszus volt, hanem, hanem, hanem egy ilyen gyűlésén az első sorban konferencia törölve még egyszer, vagy kongresszus, tehát ezt nem tudom megítélni, csak valami azt súgja, hogy ez nem egy könnyű feladat. Bárki más? pedig azt feltételezem, hogy ezekben volna mondandójuk, de nem buszáj. 061 489 és egy 1161 először. Nula hat egy, és 0 6 36, egy másod. Igen. Figyelj. Jó Hát kicsit zavarban vagyok, mert eddig azt gondoltam, hogy kis tűz dolgok mivel foglalkozni. De hogy most volna péta bezzel, hát én amikor megláttam a Rogán Cecilia, eh, eh, sport, sportmárka reklám oriens plakátját, ahol ő ottan fekszik. Azt hittem, hogy másik országban vagyok. Hát az idő mégiscsak egy, egy potensem bennek a felesége. Szalán az el, el nem tudom képzelni, hogy el, elnök feleségét vagy. De, ez, De egy egy nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés, mert pontosan ott tartunk a Netszharisnyánál azzal az óriási különbséggel, hogy ma véletlenül se szeretnék újat húzni Rogán antal, mint hogy akkor se akartam. Hogyan lehet valakinek jó indulaton azt mondani, tóni, de társadalmi presztizset, belétve a feleséget társadalmi presztízse, és ez a plakát nincsenek egymással köszönő viszonyban. Hogyan lehet nekem mindig az a történet jut az eszembe, egy itt most nem megemlített ember és állítólag Orbán Viktor között. Orbán Viktor azt mondta az illetőnek, hogy azt mondják rólam, hogy én nem szoktam gesztust gyakorolni. Igaz ez? Kérdezi XY-tól, aki férfi. Amire azt mondja az illető, hogy igen, főnök, tényleg ritkán szoktál gesztus gyakorolni. Mire állítólag azt mondta a miniszterelnök úr, és mondd, mi az a gesztus? Nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy én el vagyok vesztebb a világban. Nem vagy elveszve, nem vagy egyáltalán elveszve. Amit te érzékeltetsz, az egy olyan képtelen helyzet, amiről te azt feltételezhet, hogy nem, léte, nem jöhet létre, ha pedig létrejön, akkor nem tudod kezelni. Vagy nehezen kezeled. Jó reggelt! Jó reggelt! Két kérdés szabad! Tessék! Mondom, tessék! Haló! Mondom, tessék! Az, az, az egyik kérdés, hogy az akvárium estek Folytatódnak-e? Májusban. Májusban. Második kérdés, hogy a kömányai ejszel operaházi komplexumról nem kellene beszélni egy keveset. Jelenleg nem jár az a fejemben. Köszönöm a kérdését. 061 489 099 és 06 3677 lehet, hogy szóba kerül minden esetre az elkövetkezendő egy héten belül, biztos, hogy nem én nagyjából egy hétre látok előre. Pontosan mondom, egy hétre látok előre. Belejt, hogy minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. 061 489 099 és 06 Először. 0, 9 0 9 9 9 és 06, 30 hat másodszor. Nulla hat, 999 és 0630 egy Senki többet? Hát belejött, hogy lassan el kell induljak, kicsi csalódott vagyok. A kicsittel nem mondtam sokat. De nekem végül is az a dolgom, hogy jelent csak az kosárból és hogy egy Belső magabiztossággal, vagy magabiztosságtalansággal, de mégis szándékai jelent, csak annyit, hogy arról azt feltételezzem, hogy közel van a normál zenei állhanghoz. A többi már nem rajta múlik. A jó indulat tízes skálán tízes, a szavak megválogatása tízeskálán skálán kilences, nagyon igyekszem. Ha ezzel ekkora érdeklődést tudok kiváltani, beleértve, hogy az érdeklődés nem kizálog a telefonokban nyilvánul meg, hanem a figyelemben, akkor ennyi. Elköszönök akkor. Laci, te jössz! TV RÁDIÓ FM 98 Szóljon hozzánk!